der erste Hadith. Aber die Arbeit ist mit den Absichten, aber es ist für jeden, der beabsichtigt hat, und wer in diese Welt verlassen war, wird sie oder an die Autorität davon betäuben. Gim.